de fum, un programa que pretén donar a conèixer eh, nous artistes i nova música, eh, sobretot sortida de l'escena net label i especialment eh, enfocat a la música ambient i a l'electrònica minimalista, que al cap i a la fi és una forma d'englobar molts estils, o d'intentar englobar molts estils, Eh, estils com l'Ambient, el Drone, eh, algú d'experimental, també. també DAP o TecnodAP i fins i tot algunes coses de d'IDM. s'emetrà dijous eh, de 10 a 11 de la nit i podreu escoltar la repetició els dissabtes de les 12 per Ràdio Mollet. Al programa tenim un blog que és núvoldefunt.blogspot.com i allà eh, trobareu tots els podcasts, enllaços a les descàrregues dels discs i dels net labels dels quals parlem i escoltem la música aquí al programa. Aquí al programa Núvol de Fum, escoltarem molta música, eh, tindrem molt poqueta paraula, bàsicament presentaré els temes que escoltem i donaré alguna pinzellada d'informació potser de l'artista o del segell que publica i després en el blog eh, doncs, trobareu informació ampliada i els enllaços corresponents per seguir la pista als artistes i segells. És el primer cop que escoltes aquests estils de música o no t'espantis per noms com a experimental o coses així. Intentarem que sigui un programa música agradable, un programa relaxat, en el que junts doncs, puguem descobrir eh, noves formes de fer música. Eh, noves formes de compondre i no, noves maneres de veure no només la música sinó el so en general. Així doncs, comencem aquest primer programa de Núvol de fum presentant aquest tema que ja porta sonant una estoneta. És un tema llarg de 20 minuts, publicat aquest estiu pel Netlabel Audiocromet. Es tracta d'una peça en col·laboració entre els dos artistes, Plec i Hakoboun, que és un artista reconegut, bastant conegut en el món de la música electrònica, experimental eh, i bé, sembla que últimament està preferint treballar en col·laboració amb altres artistes, com, a, com és el cas. Eh, en aquest cas col·labora amb Takahiro Yorifuji, eh, amb el seu nom artístic Hakuboun, i els dos fan aquesta peça titulada Slipless publicada, com dèiem, en el Netlabel Audio Groumet. aquesta peça llarga de 20 minuts d'Ambient Drone titulada Slipless una col·laboració de l'artista berlinès Plec i el japonès Hakobon publicada aquest mateix estiu al Label Audiogromet en la seva referència número 63 i ara seguidament escoltarem un tema de Tekin Kesen un artista alemany de Colònia que publica també en, en el segell de Colònia Wave like, un àlbum titulat The Last Rose aquest disc eh, va ser publicat l'any 2010 i escoltarem una peça vocal que hi apareix, em sembla que és el segon tema d'aquest disc titulada The Jan Escoltàvem la peça de The King titulada The Jan", publicada el 2010 pel Net Label de Colònia, Wavelike. I continuem amb una peça de D.E., titulada Deep Ambience B", publicada eh, recentment, molt recentment, aquesta mateixa setmana, pel net label Load and Clear. Escoltem doncs aquesta peça de D.I. E., titulada Deep Ambience Bee. Deep Ambience Big és el tema de D.I. que estem escoltant una peça publicada a la referència número 58 del net label Load and Client. i ara ens anem una mica cap al Minimal techno, cap al l'àmbient techno de Tleilatxo. I aquest tema titulat Swimming Gin, publicat per Net Label Solutions a la seva referència número 15, un EP titulat Undivided. Escoltem, doncs, Tleilachu, Swimming Gin. Annie, go away. Poppy, amb aquesta peça titulada Swimming in de l'artista Claylacho. Una peça de minimal techno publicada pel Net Label Solution a la seva quinzena a referència. i continuem escoltant aquesta peça de Chort titulada Lost in the Market. serà, sens dubte, un dels millors discs d'aquest 2012 publicat pel fantàstic Net Label de Canadà Basic Sound. escoltare mara una peça de Gastón Arévalo publicada en el Netlabel Passage y titulada Maritim La pesa de Gastón Arévalo publicada a la referencia número 4 del Netlabel Passage. Y seguidamente escuchamos el italiano Alessio Valerini, Artista sonori i multimèdia que jugà amb la música experimental, electroacústica i el minimalisme. Fa servir gravacions de camp, guitarres i pianos i composició digital. El 2010 fundà la AIPS, Arxivo Italiano di Passaggi Sonori, amb altres fonografistes. Aquesta peça que escoltem es titula Blanc i va ser publicada pel netlabel Thymogen. Aquesta era la peça titulada Noir, d'Alessio Ballerini, publicada a la referència número 26 del net label Thymogen. I avui acabarem el programa, aquest primer programa de Núvol de fum, escoltant un parell de peces de l'artista Auras en un dels seus últims treballs, titulat The Thithering the Stars, un treball publicat per Energo Records aquest agost de 2012, eh, de, això, del californià... Aura Store, dedicat a l'univers i a l'espai exterior. És un treball de sis peces d'ambient dron fantàstic que podreu descarregar gratuïtament des del Net Label Energostatic Records. La primera d'aquestes dues peces que escoltarem, que és aquesta que ja tenim sonant, es titula Outside the Soul System. Escoltant uh, l'últim treball d'Auras Thor, un artista californià, un treball titulat The Thiffering the Stars, Desxifrant les Estrelles, i publicat aquest agost de 2012 pel Netlabel Energostatic. Escoltava amb un tema titulat Outside the Soul System, i ara per acabar el programa escoltem un altre d'aquest mateix treball d'Auratorre titulat "From the ISIL". i la seva peça From the Isle, extreta del treball The Cifering the Stars publicat aquest estiu per Energostatic Records. I així arribem a la fi del nostre programa d'avui. Espero que us hagi agradat eh, i espero que repetiu la setmana que ve. Ja sabeu que teniu la repetició aquest dissabte a les 12 de la nit i que podeu visitar el blog del programa que és www.noboldafum.blogspot.com Jo em despedeixo fins la setmana que ve, eh, que sigueu molt feliços i una abraçada.